Conț alb de Jack London Aceasta este o registrare lecturaudio.ro Capitolul 6. Dascălul iubirii părindu pe Whedon Scott cum se apropie, colț alb se zbârdi și început să murie, dându-i de veste că nu se va supune pedepsei. Trecuseră 24 de ore de când sfârtecase mâna care era acum bandajată și susținută de o eșarfă ca să nu curgă sânge. Colț alb mai abusese de a face cu pedepse amânate și se temea să nu-l lovească și acum așa ceva. Cum ar putea fi oare altfel? Făptuise ceea ce pentru el era o nelegiuire, își înfipsese colții în carnea sacră a unui zeu. Era în firea lucrurilor și a relațiilor cu zei să-l aștepte ceva cumplit. Zeea. Zeul ședea la câteva picioare mai încolo. Colțul nu putea să vadă nimic primejdios în asta. Când pedepseau, zeii stăteau în picioare. Iar pe deasupra, zeul acesta nici nu avea bâtă, bici sau armă de foc. Ba mai mult, el însuși era liber. Nu stătea legat cu lanț și nici nu era priponit de vreun băț. Avea timp să se pună în siguranță, în timp ce zeul se scula nevoie. Până atunci va putea să aștepte și să vadă ce se întâmplă. Zeul rămase liniștit și nemișcat. Și mărâitul lui colț alb descrescu încet, încet, într-un scâncet care îi se pierdu în și se stinse. Atunci zeul început să vorbească și, la primul sunet al glasului său, lui colț albi se ridică părul pe ceafă și mărâitul îi din gâtleș. Dar zeul nu făcu nicio mișcare dușmănoasă, ci continuă să vorbească molcom. O vreme, colț alb mărâi la unison cu el, statornicindu-se un fel de corespondență între ritmul mărâitului și cel al glasului. Dar zeul continua să vorbească la nesfârșit. Îi vorbi lui colț alb așa cum nu-i se mai vorbise vreodată. Vorbea blând și mângâietor, cu o bunătate care atinsese undeva o coardă în colț alb. Fără voie și în ciuda tuturor avertismentelor cu care îl îmboldea instinctul, Colț alb început să capete încredere în acest zeu. Încerca un sentiment de siguranță care era dezmințit de toată experiența lui cu oamenii. Trecu mult timp după care zeul se ridică și intră în colibă. Colț alb îl cu teamă când ieși. Nu avea nici bici, nici bâtă, nici armă și nici mâna sănătoasă nu era la spate ascunzând cine știe ce. Se așeză ca mai înainte, în același loc, la câteva picioare mai încolo. Ținea în sus o bucățică de carne, colț alb ciuliu urechile și o cercetă bănuitor, având grijă să fie în același timp cu un ochi la carne și cu unul la zeu, gata la orice gest, cu trupul încordat și pregătit să sară în lături la primul semn dușmanos. Pedeapsa continuă să întârzie. Zeul se mulțumi să-i treacă o bucată de carne pe la nas iar că despre carne nimic nu părea să dea de bănuit. Colț alb era încă bănuitor și, deși carnea era oferită cu mișcări scurte de mână, nu vrut totul să o atingă. Zeii erau toți știutori și cine putea bănui ce perfidie nemai întâlnită pândea dincolo de această bucățică de carne, în aparență nevătămătoare. În experiența lui de până atunci și mai ales de pe vremea când abusese de a face cu femeile din trib, Carnea și bătaia îi apăreau adesea nedespărțite și nu era bine de el. În cele din urmă, zeul i-a carne carnea în zăpadă la picioare. Mirosi carnea cu grijă, dar nu se uită la ea. Pe când o adulmeca, își ținea ochii ațintiți la zeu. Nu se întâmplă nimic. Apucă bucata de carne cu gura și o înghiții. Continua să nu se întâmple nimic. Ba, zeul îi mai oferi o bucată de carne și iarăși nu vrut să o ia din mână și îi fu din nou aruncată. Treaba asta se repetă de câteva ori, dar veni un moment în care zeul nu mai vrut să-i o arunce. O ținea în mână, oferindu-i-o cu stăruință. Carnea era bună și licolț albui era foame. Pas cu pas și cu mare grijă, el se apropie de mână. În cele din urmă veni momentul când se hotărâ să mănânce carnea pe care zeul o ține în mână. Nu-și lipi ochii de la el și își și întinse capul înainte, cu urechile lipite și cu părul de pe ceafă zbârlit fără să vrea, de parcă avea o creastă. Îi se urcă un mărâit slab în gâtlej, ca un avertizment că nu se putea glumi cu el. Mâncă bucata de carne și nu se întâmplă nimic. Bucată cu bucată, mâncă toată carnea, și nu îi se întâmplă nimic. Pedeapsa continua să întârzie. Se linse pe bot și așteptă. Zeul continua să vorbească. În glasul lui era blândețe, lucru cu care colț nu se mai întâlnise. Dar și în el se iviră simțămintele pe care de asemenea nu le încercase în trecut. Simțea o mulțumire ciudată, ca și cum i-ar fi fost împlinită o necesitate, ca și cum un gol din ființa lui ar fi fost umplut. Apoi se trezi din nou în el instinctul și semnalul experienței din trecut. Zeii erau întotdeauna și reți și aveau căi nebănuite de a-și atinge țelurile. A, ah, știa el! Iată că mâna zeului, atât de iscusită na da lovituri, se întindea spre el, coborând deasupra capului lui. Dar zeul continua să vorbească. Glasul era blând și mângâietor. În ciuda mâinii amenințătoare, glasul inspira încredere, iar în ciuda glasului care îl liniștea, mâna inspira neîncredere. Colț albi era chinuit de simțăminte, de impulsuri contrarii. Părea că va plezni în bucățele, atât de grozav era controlul pe care îl exercita, ținând strâns la oaltă, cu o hotărâre neobișnuită, forțele potrivnice ce se luptau în el ca să-l domine. Căzu la un voială. Mârâii se zbârli și își culcă urechile, dar nici nu mușcă și nici nu sări într-o parte. Mâna cobora din ce în ce mai mult. Îi atinse capătul firelor de păr ridicate, se ghemui sub ea și ea îl urmă în jos, lăsându-se tot mai mult asupra lui, ghemuindu-se, aproape tremurând, izbuti să se stăpânească. Era un chin mâna aceasta care îl atingea și încălca instinctul. Nu putea să uite într-o singură zi tot răul pe care îl pricinuise mâinile oamenilor. Dar era voința zeului și se strădui să arate supunere. Mâna se urca și cobora mereu, bătându-l ușor și mângâietor cu palma. Și asta continuă. Dar ori de câte ori mâna se ridica, părul se ridica și el subia iar de câte ori mâna cobora, urechile i se lăsau și un mărâit înfundat îi răzbătea din gâtleji. Colț al mărâi și mărâi atrăgând atenția stăruitor. În felul acesta, el vestea că e gata să răspundă la orice rău îi s-ar face. Era greu de știut când o să iasă la lumină ținta pe care zeul o urmărea. Glasul acela cald care inspira încredere putea izbucni în orice clipă într-un de nedemânie. Mâna aceea blândă și mângâietoare putea să devină o strânsoare ca de clește, care să-l țină fără putință de scăpare și să-l pedepsească. Dar zeul continua să-i vorbească cu duioșie și mâna se ridica și se lăsa mai departe, bătându-l ușor, fără dușmănie, cu palma. Colț alb încercă un dublu sentiment. Era ceva care îi contraria instinctul. Îl îngrădea, se împotrivea voinței lui de libertate personală și totuși nu era o suferință fizică. Din potrivă, din punct de vedere fizic, era ceva plăcut. Bătăile cu palma se schimbar încet și cu grijă într-un scăr pinat la rădăcina urechilor, iar plăcerea fizică parcă mai crescu puțin. Totuși continua să-i fie teamă și îi în așteptarea vreunui rău nebănuit, când suferind, când bucurându-se, după cum îl stăpânea și îl influența un sentiment sau celălalt. Matt tocmai ieșea din colibă cu mânecele suflecate, ducând o cratiță cu apă de vase murdare. Scăpă cratița din mână și în cremeni în clipa când îl văzu pe Wydon Scott, bătându ușor cu palma pe colț al pe spate. Ei, firar al dracului!" Glasul lui Matt sparse tăcerea, colț alb sări înapoi, mârâind să-l batic la el. Matt își privi stăpânul cu o dezaprobare tristă. Dacă-mi îngădui să spun ceea ce gândesc, domnule Scott, a zice că mulți nebuni mai are Dumnezeu în grădina lui." uidă Scott zâmbi cu un aer superior, se ridică și se îndreptă spre colț alb. Îi vorbi mângâietor, dar nu mult, apoi întinse mâna încet, o lăsă pe capul lui și reluă bătăile ușoare cu palma. Colț alb îndură aceasta, dar privea țintă și bănuitor, nu pe omul care l-a lintat, ci pe cel care stătea în ușă. Îi fi dumneata expert, clasa întâia în mine. Asta așa așa-i," începu dogmașerul pe un ton profetic. Dar să știi că ți-ai greșit cariera când n-ai fugit de acasă după vreun circ când erai copil." Colț al mărâi când i-a glasul. Dar de asta dată nu mai sări pe sumâna care îi mângâia capul și ceafa cu mișcări prelungi, alintătoare. Era începutul sfârșitului pentru colț alb, sfârșitul vieții de până atunci și a domniei urii. Se iubeau pentru el zorile unei vieți noi, de o frumusețe nepătrunsă. Cerea însă multă gândire și o nesfârșită răbdare din partea lui Widen Scott, iar din partea lui colț alb nu se cerea nici mai mult, nici mai puțin decât o revoluție. Trebuia să nu țină seama de cerințele și poruncile instinctului și rațiunii, să treacă peste experiență și să desmintă însăși viața. Viața, așa cum o cunoscuse el, nu numai că nu avea loc pentru toate câte le trăia el acum, dar toate curentele mergeau împotriva lucrurilor, în voia cărora se lăsa acum. Pe scurt, după ce cântări toate acestea, trebuia să înfăptuiască o cotitură mult mai largă decât cea pe care o făcuse pe vremea când venise de bună voie din Wild și îl primise pe castor cenușiu de stăpân. În vremea aceea nu era decât un cățel slăbuț ca orice născut, neformat, la dispoziția mâinii întâmplării care începea să-l modeleze. Dar acum era cu totul altfel. Mâna întâmplării își făcuse treaba și încă bine cu ajutorul ei fusese format și oțelit ca lupul cel bătăuș, feroce și neîmpăcat, care nu putea iubi și nu putea fi iubit. Realizarea acestei schimbări era că o nouă plămădire a ființei și aceasta când nu mai avea suplețea tinereții, când fibrele lui deveniseră țepene și noduroase, când urzeala lui făcut din el o țesătură tare ca piatra, aspră și trainică, când spiritul lui ajunsese ca fierul și toate instinctele și axiomele îi se cristalizaseră în reguli, prevederi, aversiuni și dorințe definite. Și iarăși, în această nouă orientare, mâna întâmplării îl apăsa și îl strunea, muind ceea ce se întărise și dându-i o formă mai frumoasă. Widon Scott era într-adevăr această mână. Merse până la rădăcinile firii lui, atingându-i cu blândețe forțele de viață care îl încezeau în el, aflate pe cale de dispariție. Una din aceste forțe era dragostea. Ea lua locul senzației de plăcere, care fusese cel mai înalt simțământ ce îl înfiorase vreodată în relațiile lui cu zei. Dar dragostea aceasta nu încolți într-o singură zi. Începu cu senzația de plăcere și crescut din aceasta, încet. Colț alb nu fugi, deși era lăsat liber, pentru că îi plăcea acest nou zeu. fără îndoială că era mai bine la el decât în viața aceea pe care o dusese în cușca lui Smith frumosul și apoi simțea nevoia să aibă un zeu. Stăpânirea omului era o necesitate a firii lui. Pecetea de dependenței lui de om îi fusese pusă în acele zile ale copilăriei lui, când întorsese spatele wildului și se târuse la picioarele lui Castor Cenușiu ca să-și primească bătaia pe care o aștepta. Această pecete îi fusese pusă din nou și fără putință de a fi ștearsă la a doua lui înapoiere din Wild, atunci când foamea de aceea îndelungată se sfârși și când în satul lui Castor Cenușiu exista iarăși pește. Și așa, pentru că îi trebuia un zeu și pentru că îl prefera pe Whedon Scott lui Smith, frumosul, colț alb rămase. Pentru a-și dovedi credința, Lu asupra paza avutului noului stăpân. Dădea târcoale colibei, pe când câinii de sani dormeau, și primul oaspete venit pe înserat, trebuia să lupte cu el, folosindu-se de o bâtă, până cel scăpă, Widon Scott. Dar, colț alb, învăță, curând, să-i deosebească pe hoți de oamenii cinstiți, să le cunoască pasul și mersul. Pe drumetul care venea cu pas gomotos și de-a dreptul spre colibă îl lăsa în pace, deși îl supraveghea cu multă luare aminte, până ce ușa se deschidea și era primit de stăpân. Dar cel ce se furișa pe căi ocolite, cu căutătura piezișă, încercând să se ascundă, acesta era omul care nu se bucura de păsuire din partea lui colț și trebuia să o ia la sănătoasa, de grabă și fără demnitate. william scot își propusese să l îmblânzească pe colț sau mai degrabă să răscumpere lumea de păcatul pe care îl săvârșise față de colț alb. Era o chestiune de principiu și de conștiință. Își dădea seama că răul făcut lui colț alb era o datorie contractată de om și că trebuia plătită. Și așa își dădu o să fie neînchipuit de bun cu lupul cel bătăuș. În fiecare zi își făcea o datorie să-l mângâie și să-l ajute pe colț alb și se achita de aceasta cu prisosință. Deși la început colțalul se arăta bănuitor și ostil, cu vremea însă a început să-i placă să fie alintat. Stăruia însă ceva de care nu se putea dezbăra: mărâitul. Se pornea să măruie din chiar clipa în care începea să fie alintat, și nu înceta până ce mâna care îl alinta nu înceta și ea. Dar era un mărâit care avea o nouă notă în el. Un străin n-ar fi putut desluși nota aceea nouă. Și pentru un astfel de om, mărâitului colț alb ar fi reprezentat o manifestare de sălbăticie primară care scălca pe nervi și îți sângele în vină. lui colț alb se înăsprise însă din pricina sunetelor fioroase pe care le scosese an de -a rândul, încă de la primul lui scâncer de mărit în vizuina în care trăise ca și nu mai putea acum să-și moaie sunetul din gâtlej pentru a-și exprima duioșia pe care o simțea. Totuși urechea și afecțiunea lui Widen Scott erau de ajuns de fine ca să prindă nota aceea nouă, așa înnecată în sălbăticie cum era ea, nota care înfățișea cea mai slabă expresie a unui gângurit de mulțumire, abia perceptibil. Pe măsură ce zilele treceau, transformarea senzației de plăcere în aceea de dragoste deveni tot mai rapidă. Colț alb începui el însuși să să-și dea seama de acest lucru, deși în mintea lui nu știa ce este dragostea. Se manifesta în el ca un gol, un gol dureros, un gol înfometat, plin de dor, care cerea să fie umplut. Era deopotrivă suferință și neliniște și nu se simțea ușurat sufletește decât atunci când îl vedea pe zeul cel nou. În asemenea clipe, dragostea era o bucurie pentru el, o mulțumire sălbatică ce îi dădea un fior puternic. Când nu era însă lângă zeu, suferința și neliniștea îi reveneau, golul intrânsul creștea și îl apăsa cu vidul lui, iar foamea îl rodea, îl rodea neîncetat. Colța alb era pe cale să se regăsească. În ciuda faptului că era matur și a rigidității sălbatice a formei care îl modelase, firea lui suferea acum o prefacere. În mugurea în el simțăminte ciudate și imbolduri neobișnuite. Vechiul cod al purtării lui se schimba. În trecut îi plăceau tihna și încetarea durerii și îl nemulțumeau neplăcerea și durerea și toate manifestările se modelaseră după aceasta. Acum însă era cu totul altceva. Din pricina noului simțământ pe care îl încerca, de multe ori prefera neplăcerea și suferința de dragul zeului lui. Astfel, când începea să se crape de ziua, în loc să colinde și să scotocească sau să zacă într-un colț adăpostit, aștepta ore întregi pe pridvorul trist al colibei ca să-și vadă cât de puțin zeul. Seara, când zeul se întorcea acasă, colț alb își părăsea culcușul cald pe care își-l scobise în zăpadă, ca să-și primească bobărnacele prietenești pe care îi le dădea cu degetul, precum și vorbele de bun găsit pe care îi le spunea el. Carnea! până și carnea o lăsa ca să fie alături de zeul lui, să primească o mângâiere de-a lui sau să-l însoțească în oraș. Senzația de plăcut îi fusese înlocuită prin aceea de dragoste. Și dragostea era picurată în adâncul ființei lui, acolo unde senzația de plăcut nu pătrunsese vreodată. Și drept răspuns, din adâncul ființei lui încolți lucrul cel mai nou, dragostea ceea ce îi se dădea, dădea și el. Acesta era într-adevăr un zeu, un zeu al dragostei, un zeu cald și strălucitor, la lumina căruia firea lui colț alb se desfăcea precum se desface o floare în lumina soarelui. Dar colț nu era de felul lui prea deschis. Era prea bătrân și fusese modelat prea definitiv ca să se mai poată exprima într-un fel nou. Era prea stăpânit, prea bine cumpănit în propria lui singurătate, se deprinsese prea mult timp să fie reținut, distant și posac. De când se știa, nu lătrase vreodată și nu putea acum să se deprindă să latre de bun venit atunci când Zeul lui se apropia. Nu i stătea niciodată în cale, și nici nu era extravagant sau zănatic atunci când își exprima dragostea. Nu alerga niciodată să-și întâmpină stăpânul. Aștepta încă de un colț retras, dar aștepta întotdeauna și era mereu acolo. Dragostea lui făcea parte din adorație, o adorație mută, neexprimată. Își arăta dragostea numai prin privirea neclintită a ochilor și prin aceea că nu scăpa din vedere nicio o mișcare a zeului. Iar când acesta se uita la el și vorbea, Coltsalb trăda o emoție stângace, provocată de lupta dintre dragostea din el, care voia să se exprime și imposibilitatea lui fizică de a o exprima. Învăță să se adapteze în multe privințe la noului fel de viață. Fusese deprins să știe că trebuie să-i lase în pace pe câinii zeului. Totuși firea lui, care voia să domine, se afirmă. Și la început trebuie să-i burdușească bine ca să îi se recunoască superioritatea și să știe că el conduce. Odată lucrurile acestea rezolvate, nu i mai luam în seamă. Se dădea la o parte când venea, pleca sau pășa printre ei, iar când le arăta că vrea ceva, îi dădea ascultare. În același chip, ajunsese să îl îngăduie și pe Matt, ca pe un bun al stăpânului său. Stăpânul îi dădea rare ori de mâncare. Treaba asta o făcea de obicei Matt. Totuși colț alb ghici că mâncarea cei se dădea venea de la stăpânul lui și că stăpânul îl hrănea prin mijlocirea altuia. Matt încercă să-l pună la ham și să-l facă să tragă la sanie împreună cu ceilalți câini, dar nu izbuti. Colț alb nu se lăsă până ce Whedon Scott nu-i puse el hamul și nu-l strunii. În cuvință acest lucru numai fiindcă era voința stăpânului lui ca met să-l mâie și să-l pună la treabă, tot așa cum îi mâna și îi punea la treabă pe ceilalți câine ai stăpânului. Sănile din Clondick, care aveau tălpici, erau deosebite de cele din McKenzie, iar felul de a mâna câinii era și el deosebit. Atelajul nu era în formă de evantai. Câinii se înșirau în linie dreaptă, unul în spatele altuia, la șleauri duble. Și aici, în clondic, înaintașul era într-adevăr șef. Câinele, cel mai înțelept și cel mai puternic, era înaintaș și cei din atelaj îl ascultau și îl știau de frică. Era inevitabil ca acest loc să fie obținut de grabă de către colța. El își alesese postul, iar Matt în cuvință alegerea cu niște înjurături, după ce mai întâi îl încercă. Dar, deși ziua muncea la Sanie, colț alb nu renunță să păzească avutul stăpânului său peste noapte. Și așa era la treabă tot timpul, veșnic de veche și credincios, cel mai prețios dintre toți câinii. Lasă-mă să spun ce am pe suflet, zise Matt într-una din zile. Aș vrea să spun că ai fost al naibii de deștept că ai băgat bani în câinele ăsta. După ce ai tăbăcit fața cu pumnii lui Smith frumosul, l-ai mai și tras pe sfoară. O nouă izbucnire de mânie luci în ochii cenușii a lui Widen Scott, în timp ce murmura cu asprime, BESTIA! Fârșitul primăverii, colț alb un mare necaz. Fără de veste, dascălul iubirii dispăru. Deslușise el unele semne, dar nu se pricepea în asemenea lucruri și nu știa ce înseamnă când se împachetează o valiză. Își aminti mai târziu că împachetatul precedase dispariția stăpânului său, dar atunci nu bănui nimic. Seara așa așteptă stăpânul să se întoarcă. La miezul nopții, vântul rece care sufla l-a făcut să se adăpostească în spatele cozii Acolo, o pe jumătate, a dormit, urechea gata să prindă primul sunet al pasului cunoscut. Dar la două noaptea, neliniștea l-a făcut să se ducă pe prispa rece din față, unde se ghemuii așteptând. Nici urmă de stăpân, însă. Dimineața, ușa se deschise și i păși afară. Colț alb se uită la el cu încordare. Nu exista o limbă comună cu ajutorul căreia să afle ceea ce voia să știe. Zilele veneau și treceau, dar stăpânul nu se arăta. Colț alb, care nu cunoscuse niciodată boala, se îmbolnăvi. Și se îmbolnăvi atât de tare încât Matt fu nevoit în cele din urmă să-l ducă în colibă. De asemenea, când îi scrisese stăpânului, Matt îi rezervă un post scriptum pentru colț alb. Desfăcând scrisoarea la Circle City, Scott citi următoarele. Blestematul de lup nu vrea să muncească, nu vrea să mănânce și a pierdut tot curajul, toți câinii îl bat. Vrea să știe ce-i cu dumneata și nu știu cum să-i spun, te pomenești că se curăță. Era precum spusese Matt, colț alb nu mai mânca, îi era dor și încăduia oricărui câine să-l burdușască." În colibă zăcea pe jos, lângă sobă, fără să-i pese de mâncare, de met sau de viață. Putea Matt să-i vorbească cu blândețe sau să înjure, îi era tot una. Se mulțumea doar să-și întoarcă ochii triști spre el, apoi își lăsa capul înapoi, în poziția obișnuită, pe labele dinainte. Și într-o noapte, pe când citea pentru sine mișcând din buze și murmurând, Matt tresări, auzind un geamă de lui colț alb. Se ridicase, ciulise urechile spre ușă și asculta atent. O clipă mai târziu, meta auzi un pas. Ușa se deschise și Whedon Scott intră. Cei doi bărbați își dă dură mâna. Whedon Scott privi prin cameră. Unde-i lupul?" întrebă el. Apoi îl descoperi stând în picioare acolo unde zăcuse, lângă sobă. Nu se repezi înainte în felul celorlalți câini. Stătea pândind și așteptând. Doamne, iartă-mă!" exclamă Matt. Uite cum dă din coadă!" Whedon Scott străbătu camera cu pași mari spre el, strigându-l. Colț alb!" Colț alb veni la el, fără să facă salturi, totuși repede. Era stângaș din pricina emoției, dar când se apropie, privirea lui avea o expresie ciudată. Ceva, un simțământ nesfârșit și care nu poate fi numit, îi se ridică ca o lumină, strălucind mai departe. Nu m-a privit niciodată așa cât timp ai fost plecat," remarcă Matt. Whedon Scott nu l-auzea. Se lăsase în jos, față în față cu colț alb, alintându-l, frecându-l la rădăcina urechilor, mângâindu-l cu mișcări lungi pe ceafă, în jos, spre urechi, ciocănindu-l ușor pe șira spinării cu buricele degetelor. Și colț alb mărâi, drept răspuns, cu nota aceea de gângureală ureală din mărâitul lui, mai pronunțată ca oricând dar asta nu era încă totul. Nesfârșită-i fă bucuria când marea dragoste pe care o simțea izvorând mereu și luptând să se exprime, îi să găsească un nou mod de exprimare. Își aruncă brusc capul înainte, își făcu loc între mâna și trupul stăpânului și aici, strâns, ascuns cu totul vederii, în afară de urechi, fără să mai mârâie, continuă să se cuibărească și să se alinte. Cei doi oameni se priviră. Lui Scott îi luceau ochii. Doamne, zise Met cu admirație în glas. O clipă mai târziu, după ce își revenim în fire, adăugă. Totdeauna am susținut eu că lupul ăsta e un câine. Uită-te la el! Odată cu întoarcerea dascălului iubirii, Colts alb se însănătoși repede. Petrecu două nopți și o zi în colibă. Apoi ieși. Câinii de sani îi uita răvitejia. Își aminteau numai de ultima lui stare, adică de slăbiciune și boală. La vederea lui, când ieși din colibă, săriră pe el. Aratele le cât ești de al dracului, îi șopti Matt, încurajator, stând în ușă și privind. Foi să-l vadă pe dracu, lupule, să-l vadă pe dracu, arată-le ce știi. Colța nu avea nevoie de încurajare. Întoarcerea dascălului iubirii îi era de ajuns. Viața curgea din nou în el, minunată și neîmblânzită. Învățat cu alintul, colț alb îl cerea adesea. Cu asta îl convingeai. Colț nu se putea lipsi de el. Un lucru pe care colț alb era foarte gelos era propriul lui cap. Niciodată nu-i plăcuse să fie atins. Pustiul din el, frica de lovitură și cursă dăduse naștere spaimei de a fi atins. Era povața instinctului lui, capul să fie liber. Și acum, odată cu apariția dascălului iubirii, alintarea lui devenise actul voit de a se pune într-o asemenea situație de slăbiciune totală. Era o expresie a încrederii desăvârșite, a abandonării de sine, totale, ca și cum ar fi spus, «Mă încredințez ție, facă-se voi ta cu mine!» Într-o seară, nu mult după întoarcere, Scott și Matt jucau cărți, înainte de a se duce la culcare. 15-2, 15-4 și o pereche face 6, anunță Matt, când deodată afară se auzi un strigăci umărit. Se priviră unul pe celălalt, ridicându-se în picioare. Lupul a sărit la cineva," zise Matt un geamăt cumplit de furie și durere, îi sili să se grăbească. Adu-o lumină!" strigă Scott, sărind afară. Matt urmă cu o lampă și la lumina ei zăriră un om care zăcea pe spate, trântit în zăpadă. Își ținea brațele încrucișate peste față și gât, încercând astfel să se apere de colțului colț și avea și de ce să se apere. Colțaul părea cuprins de turbare, atacându-l cu ură în locurile cele mai vulnerabile. De la umăr și până la încheietura brațelor încrucișate, mâneca haine și a cămășii de lână albastră, precum și maieul, erau numai fâșii și chiar brațele erau cumpliți, fâșiate și sângerau. Cei doi oameni văzură întregul tablou din prima clipă. Imediat, în scotul și prins pe colțal de gât trăgându-l înapoi. Olțaub se zbătumânios, dar nu încercă să muște, ci se întinse jos numai decât la prima vorbă aspra a stăpânului. Matt îl ajută pe om să se ridice și, în timp ce încerca să stea în picioare, își lăsă brațele în jos, descoperind chipul bestial al lui Zmit Frumosu. Dogmașerul îi dădu drumul brusc ca și când a fi pus mâna pe un cărbune aprins. Zmit frumosul clipi la lumina lămpii și își roti privirea în jur. Dădu cu ochii de colț alb și spai mai se întipări pe față. În aceeași clipă, Matt zări două obiecte care zăceau în zăpadă. Apropie lampa de ele, arătându-le cu piciorul șefului său. Era un lanț de oțel și o bâtă zdravănă. Când le văzu, Whedon Smith dădu din cap. Nimeni nu scoase o vorbă. Dogmashairul puse mâna pe umărul lui Smith frumosul și îl întoarse cu fața spre el. Nu mai era nevoie de nicio explicație. Zmit frumosul tăcu și el. Între timp, dogmașerul îl mângâie pe colț alb, bătându-l ușor cu palma și vorbindu-i. A încercat să te ia, nu-i așa? Și tu nu te-ai lăsat. N-a prea nimerit-o. Ce zici? Când a pus mâna pe tine, cred că a și văzut pe dracu, rânji dogmașerul. Colț alb, fremătând încă de furie și zbârlindu-se, mârâia fără încetare. Încet, încet, părul de pe spate început să-i se culce. Apoi se auzi, deși încă îndepărtat și încet, îngâtlej măritul lui de mulțumire.